11 жовтня 1921 року, отримавши від генерала Хорунжого Юрка Тютюнника наказ, хмара на чолі десяти кінних вирушив до місця постою головного повстанчого штабу. З ним були Хорунжі Гребенюк та Липовецький, Сотник Кириченко, поручник Звягин, підхорунжий Бернацький, Козак Донець та інші. Сотник Антончик на час відсутності отамана очолив решту загону. Провівши готамана за проскурів, Антончик увечері 11 жовтня повернув назад, а Хмара разом зі старшинами і козаками перейшов з Бруч. Відбувши нараду у Юрка Тютюнника, Хмара та його товариші якийсь час відпочивали, чекаючи початку операції. 2 листопада нарешті вирушили в напрямку кордону. На наказ Тютюнника Хмара обезброїв кінну польську жандармерію в одному з прикордонних містечок здобули 30 коней і також кількість шабель, рушниць і сідел. В ніч на 4 листопада Хмара на начолікінного відділу у 35 вершників перейшов з Бруч і у складі Волинської групи Юрка Тютюнника вирушив визволяти братів-українців з московських кайдан. 5 листопада Хмара разом із відділом розвідників та підрівників який очолював підполковник Іван Ремболович, заїхав до села Бондарівки. Один селянин повідомив, що в церкві, де в цей час відбувалася служба Божа, перебуває кілька москалів. Серед них є комуніст, який особисто розстрілював українських селян. Закінчення служби Божої чекали цілу годину. Нарешті почали виходити люди. Серед перших – отой москаль-більшовик у Високій Червоній Будьонівці. Направду, каже українська приказка, дурного і в церкві видно. Хмара рішуче підійшов до нього. Товаришу, ви заарештовані. Що? щиро обурився окупант, хто мене імеє право арестовувати? Да ти знаєш, хто я такий? Знаю, спокійно відповів Хмара, ти комуніст, а я українець. І міцний кулак сотника Хмари, оповідав Іван Ремболович, опустився на хижу московську товар. твар Комуніста. Під час обшуку в одній з кишень заарештованого знайшли реєстр осіб, яких він особисто розстріляв. Це остаточно вирішило його долю. Незабаром після допиту в селі Пісках комуніста було повішено. Брав участь хмара і у нападі на великий залізничний вузол Коростень. 17 листопада, в день, який трагічною сторінкою війшов в українську історію, Семен Харченко очолював штабну сотню 45 кінних, яка весь час знаходилась коло генерала Хорунжого Тютюнника. Наказ Юрка Тютюнника «Хмара за мною», хоч і врятував життя козакам штабної сотні, та не вкрив їх славою. Все ж вини хмари у втечі не було, командир віддав наказ і сотник мусив виконати його потім табір номер 10 у Каліші. Його прийняли до свого товариства вояки 3-ї залізної дивізії генерала Олександра Удовиченка. Він став тут на обліку, про що й свідчило посвідчення у вигляді фотографії хмари, на якій начальник штабу 3-ї залізної дивізії написав «Показувач цього дійсно є 3-го кінного полку 3-ї залізної стрілецької дивізії «Сотник» Хмара Харченко». І ось, не витримавши безпросвітньої нудьги таборів, на початку червня 1922 року хмара повернувся на батьківщину, щоб знову відчути терпкий смак боротьби. Ота Манорел познайомив хмару і старшин штабу зі своїми стратегічними планами. Мова йшла про підняття загального повстання на правобережній Україні. Початком його повинно було стати одночасне захоплення трьох стратегічних залізничних станцій – Вінниці, Бердичева та Жмеренки. Ці пункти Орел розраховував захопити власними силами в одну ніч. У цих населених пунктах Гальчевський планував випустити всіх в'язнів і озброїти їх зброєю із захоплених складів. Захопивши ці пункти та перервавши комунікації, залізничний та технічний зв'язок совєтських військ, а відтак, утримавшись і збільшивши свою реальну силу, повести акцію в ширшому масштабі з розсиланням окремих маленьких отрядів по району в цілі проведення мобілізації. До послуг повстанців вже була готова мережа довірених залізничників та телеграфістів на станціях. Айчевський говорив і про очікувану допомогу з боку броневиків на станціях